A lényeg nálunk ész és őserő, megretten minden orvul késelő, s ha nevünk hallja, fut, amerre merre lát. Ilyen együttes a sáthánbrigád. Orán különös dolgokra ébredt ezen a napon. Hát mi is különös dolgokra ébredtünk volna, de aznap éjjel nem hunytuk le a szemünket. Amielőtt azonban a tárgyra térnénk, meg kell említenem azokat a kísérő jelenségeket, amelyek segítségével szabaddá tettük magunk előtt az utat. Legelső sorban természetesen magunkat kellett szabaddá tenni. Egyszerű lett volna minden, ha elmondhatjuk valamelyik paransdokunknak, hogy miben sántikálunk. Sajnos azonban itt minden hivatalos eljárást mellőzni kellett hiszen egyetlen felelős tényező sem merészelte volna megkísérelni, hogy újat húzzon az érdekelt nagyhatalmakkal. Ezeken az akadályokon tehát csak valami merész ötlet segíthetett keresztül bennünket. Azt már elintéztük kockással, hogy ha ez a dolog nem sikerül, feltétlenül főbelőnek minket. Most még azt is vállalnom kellett, hogy ráadásul néhány évi kényszer munkát kaphatunk. Ugyan ma? Az ilyen veszély azonban főbelövés után nem túlságosan izgathatja a kedélyeinket. Hosszas töprengés után Rolin őrmestert választottuk közvetítőül. Tudtuk, hogy az őrmester igen lelkesen fogja vállalni a közvetítői szerepét különösen akkor, ha nem tud az egészről semmit. Hozzátartozott még a szerencséghez az is, hogy egy Laberti nevű új káplár érkezett, aki nem ismert bennünket, és akit azonnal beosztottak az új menetszázad vezetésére. Laberti káplárnak egy peloton kellett timbakba vinnie. Ez képezte a tervünk alapját. Mikor ugyanis Rollin örmester összeállította a peloton népsorát, kockás barátom költséget és fáradtságot kímélve az utolsó pillanatban ellopta tőle a listát, én pedig ugyanekkor elloptam egy üveg tintát a térképészeti hivatalból. A Timbakba induló peloton népsorának a végén néhány perccel később ott szerepelt kockás neve is, és az én nevem is. A listát azután kockán sietve visszalopta a helyére, és további fél óra leteltével a káplár felolvasta az új emberek népsorát. A csapattestek indulásakor rendszerint nagy izgalom és zűrzavar van a Fort Center és udvarán. Ennek folytán senkinek sem tűnt fel, hogy két emberrel több szerepel a listán, a névsorban. az azután elindult, és mi ezt az indulást egy szerszámkamrában töltöttük, mahol is hideg kecskehús evésével és tüzes spanyol bor ivásával ütöttük el az időt. Nyugodtak voltunk. A peloton talán még nem is érte el a sivatagot, amikor a káplár zsebében lévő listáról lassan, de biztosan eltűnt a két utolsó név. A vegytita, amit használtunk, titkos iratok számára készült, és az volt a tulajdonsága, hogy néhány órával utóbb teljesen elhalványodik. A jó, hát természetesen nem végleg. Az azonban senkinek sem fog eszébe jutni, hogy ezt a listát minden látható ok nélkül lánk fölé tartsa. Márpedig ez az egyetlen mód, hogy az írás újra láthatóvá váljék. Hát mondom, egy kis ötletért nem megyünk mi a szomszédba. Szabadok voltunk, mint a madarak. Na, és körülbelül olyan biztonságban is voltunk. A madár biztonsága ugyanis meglepően relatív dolog. Nyugodtan repülhet. De mindenki célba lőhet rá, ha van vadászati engedélye. Elhagytuk a szerszámkamrát, és elindultunk a helyiség felé, ahol alakuló közgyűlésünket kellett megtartanunk. Természetesen nem angyalka kocsmáját választottuk egy célra, hiszen nem akartuk kockás nejét földön futóvá tenni. Na, pedig. Azt hiszem, hogy nem kétséges, hogy abba a helyiségbe, ahová 24 ilyen emberbe teszi a lábát. Szem nem marad szárazon, fej nem marad egészben, fű nem nő többé, és kő nem marad kövön. Hát én már nem is tudom, hogy miért haragudtunk a félfülű Moriártira. Na, de tény, hogy az ő kocsmáját választottuk kiközgyűlésünk megtartására. A helyiségfaláról már messziről felénk világított a hibás helyes írással, de nem minden ötlet nélkül megfogalmazott tábla. Nagy kávéház a két toprongyos glisztához. Kimért barak Kimért viselkedés, kimért papadak. A tulajdonos még a saját testi épségéért sem vállal felelősséget. Directis actualis minci. Direkt rossz kikezdeni vele. Nem akarunk külön színben feltűnni, mint amilyenek vagyunk, hiszen, ha jól meggondolom, Különb színben már igazán nem is nagyon tűhetnénk fel. de hát éppen ezért megvallom, hogy a társaság összehozását szerűen intéztük. Néhány ember saját kezülek kutattunk fel, a többiek után ezeken keresztül kerültek elő. A legkomplikáltabb művelet Eisen Schmidt Napóleon idehozatala volt, akit táviratilag hívtunk, és... Aki azonnal. Sőt, egy nélkül már szejbe utazott, onnan pillanatnyi habozás nélkül fellopakodott egy éppen induló hajóra, amely orámba hozta. Utolsónak érkezett meg ma reggel. Természetesen csak nagy vonalakban hozhattuk az illetők tudomására a vállalkozásunk lényegét, és hát az tulajdonképpen alakuló közgyűlést, most óhajtottuk megtartani a két toprongyos gilisztában. A fiúk, akik közül alig három-négynek volt olyan elfoglaltsága, amely esetleg távol tarthatta volna veszélyes vállalkozásunktól, tabozás nélkül örömmel biztosítottak minket a közreműködésükről. Nem sokat és nem is nagyon mélyen szunnyadó kalandorvérük, Azonnal lobot vetett, amikor meghallották, hogy ismét egy kellemes kis élet előtt állnak. Többre pillanatnyilag nem is voltak kíváncsiak. Mentünk tehát a kocsma felé, és biztosra vettük, hogy valamennyit ott találjuk már. e Biztonság még csak fokozódott, amikor a kocsma közelébe értünk, és azt láttuk, hogy felpattan az ajtó, és gyors egymás utánban kilenc ember repül ki rajta, repülés közben szinte érve egymást. <gül> – Na, eh, itt vannak a gyerekek! – mondta kockás, és szeretett csendült a hangjában. A gyerekek valóban ott voltak, és egy iszonyú, anhosszú lábú asztalt ültek körül. Mindegyik előtt egy üveg rum volt, és ez a helyzet fél órával később csak annyiban változott, hogy akkor már csak egy rumos üveg volt mindegyik előtt. Hát, mint író, természetesen elgondolkoztam az életek különleges furcsaságán, hogy milyen különbség is van egy üveg rum és egy rumos üveg között. Ezek a haragos zöld butéliák. Hasonlítanak a mi életünkhöz. Az üveg rummal van tele, az élet kalandokkal. És abban hasonlítanak egymáshoz, hogy mihelyt kiürítettük, akár a rumot, akár a kalandot, már is újat akarunk helyette. A félfölű Moriarty pislogva és aggódva ült a pultja mögött. Már senki sem csodálkozhat rajta. És mi magunk csodálkoztunk a legkevésbé, hogy nem érezte magát különösebben biztonságban. Időnként aggódó pillantást vetett évre, vagy abszódáni gyalogosok ruhájába üldögélő élő bírre, a szomáli négerre. És ilyenkor újra és újra előkaparta a fiókjából a biztosítási kötvényt. Azt számítgatva, hogy hát kifizetődik-e neki a dolog, ha szétverik a helyiségét. Elfoglaltuk helyünket az asztalnál, és előadtam mindent, amit ezeknek az embereknek tudniuk kellett. Amikor elmondtam a mondókámat, Mágnás Kazimír, a társaság legkönnyebb felfogású tagja, közismert racsoló beszédmódjában megkérdezte. És mondd kérlek, Tudajdonképpen mi lesz, a mi te endőnk? Gondolom nem, egyszerű, szevű van szó. A természetesen nem, feleltem. Sokkal nagyobb dologról van szó. Na, csak elő, előlek, ne ez a magad. Haltunk mi már éppen eleget, a legfeljebb megint egy kicsit. Hát, egyebet is kell itt csinálni, mondta kockás. Az az érzésem, hogy amíg eljutunk a dolog lényegéig, hát be kell verni néhány fejet. A dolognak ez a része, ne aggasson jegyezte meg a privék. Sőt, ne vegyétek rossz néven, tettem hozzá, de... Azt hiszem, hát lopni is kell majd az ügyel kapcsolatban. Hát, na, no. a végre ilyesmiről hallottam már egyszer másszor. Nyugtatott meg gombolyog. Meg kell jegyeznem, mondtam, hogy esetleg a, a nagy ügy érdekében... Hát bizonyos betörésektől sem fogunk visszariadni. No, az is gazember, ember, aki visszariad a betörésektől? Feleltem, mit gyűrke a gőzkalapács De ez még, mint semmi mondta kockás. A legkomplikáltabb teendőnk olyan, hogy elsápadtok, ha megmondom az hát egy túlzás, kérlek. – mondta Kazimir. – Nehezen tudok elképzelni olyat, amitől elsápadnánk. Hát – Ha csak mond meg, kérlek. És kockás megbonta, és mindenki elsápadt. – A kongó közelében – mondta ünnepélyesen – saját számlánkra fel kell építenünk, Két hét alatt egy katonai erődött.